ירמיהו, פרק יותחת. הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת אדוני למור. קום וירדת בית היוצר, ושמה אשמיעך את דברי. וארד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האובנים. ונשחת הכלי אשר הוא עושה בחומר, ביד היוצר. ושב, ויעשהו כלי אחר.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 וניחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו, ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנות ולנטוע, ועשה הרע בעיני לבלתי שמוע בקולי, וניחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו. ועתה אמור נא אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים למור. כה אמר אדוני, הנה אנוכי יוצר עליכם רעה.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 היעזוב מצור שדי שלג לבנון? אם ינטשו מים זרים קרים נוזלים? כי שכחוני עמי, לשווא יקטרו, ויכשלום בדרכיהם שבילי עולם, ללכת נתיבות דרך לא סלולה. לסום ארצם לשמה שריקות עולם, כל עובר עליה ישום ויניד בראשו. כרוח קדים, אפיצם לפני אויב, עורף ולא פנים אראם ביום עדם. ויאמרו, לכו ונחשבה על ירמיהו מחשבות, כי לא תאבד תורה מכהן, ועצה מחכם ודבר מנביא. לכו ונכהו בלשון, ואל נקשיבה אל כל דבריו. הקשיבה אדוני אלי, ושמעה לכל יריבי, הישולם תחת טובה רעה, כי חרו שוחה לנפשי,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 ופחים תמנו לרגלי. ואתה, אדוני, ידעת את כל עצתם עלי למוות. אל תחפר על עוונם, וחטאתם מלפניך אל תמחי. ויהיו מוכשלים לפניך, בעת אפך עשה בהם.